Я вам покажу. Гарматний і класна дама Ліза Семенівна були цілком на її боці. Розвели тут, понімаєш, дідовщину. Старші молодших б'ють. Не допущу. Софія спробувала вставити слово. Але ж ваш син був п'яний. Він першим ударив Івана. Мовчіть, Софія Андріївна, не позорте училище, заревів гарматний. З вами ми окремо розберемось. А ви розберіться, розберіться, чого вона студентів захищає? Щось тут нечисто. Ви ж подивіться на цього громилу. Це ж бугай, а не студент. Та ж таким кулаком убити можна. А мій хлопчик такий тихий. «Такий маленький». «Ваш маленький хлопчик був учора п'яний і лаявся останніми словами», – настрималася знову Софія. «А ви доведіть. Я кажу, що він іще вина і не нюхав. Я мати, я краще знаю. Я на вас управу знайду. А цих, – вона показала на Івана і ні в чому не винного галушку – Цих посаджу. Ач Кулачиська наїв. Він цими Кулачиськами не раз захищав честь училища і району на змаганнях. Він же боксер, кандидат у майстри спорту. Ой, краще б Софія цього не говорила. Дамочці додало сказу. То ви тут? «Тренованих боксерів на дітей напускаєте?» Гарматний перервав цей істеричний потік. «Так, вони будуть наказані, суворо наказані. Всі можуть іти. А ви, Софія Андріївна, останьтесь». Коли всі вийшли, Гарматний вже не виразкливим, а спокійнішим тоном, Либонь згадавши, за чиїми плечима тепер Софія, зауважив. «Софія Андріївно. хлопець винен. Не виправдовуйте його». «А міліції скажіть, що Коцький не був п'яний, а цей, як його, сам його вдарив, перший. Краще пожертвувати одним студентом» ніж честю учіліща. «Миколу Карповичу, ви на що мене намовляєте? Ввести в оману слідство? Дати неправдиві свідчення? Ніколи». В коридорі Ліза Семенівна заспокоювала схвильовану маманю. Вони обидві люто зиркнули на Софію і заходилися обговорювати, як запроторюватимуть у тюрму Івана. Мамаша, котра виявилася директором одного із магазинів, підняла на ноги всю міліцію. Довелося із Софії вперше в житті переступити поріг кабінету свідчого. На зустріч підвівся Віталій Олексійович. «Як живете, Софія Андріївна?» Вони поговорили про те, про все. З'ясувалося, що Віталій Олексійович навмисно запросив Софію до себе – Бо не гоже, аби якийсь старший лейтенант розпитував майбутню дружину секретаря райкому. Софії почали подобатися переваги її нового становища. Вона детально розповіла про все, що трапилося. Іван не винен Віталію Олексійовичу. Це все те щеня. Але щеня ті пощастило з мамою. Зате мамі з ним не пощастило. Чує моє серце, наплачеться вона ще. Ой, наплачеться. Боюсь, наплачеться поки що Іванова мати. Справу я постараюся закрити. З усіх свідчень видно, що винен Коцький. Але ж матуся його нас у спокої не залишить. Справу і справді закрили. Перелякані до смерті батьки Івана і Галушки, позичивши і стягнувшись з останнього, сплатили грізній мамаші відступного на лікування сина. Ото вона і змінила гнів на ласку.